Die volk is en ons syng alweer, Joshua breng toch vir ons een story weer. Maakies, ons kyk nog nog steeds na die profeet Elisa se wonderwerke. Op die dag het Elisa verbygegaan na Soenem toe. Soenem is een dorpie waar daar mense is. En daar was een baie rijk vrou gewees. En sy het altyd by hom aangehou, dat hy toch een ou brooikie by hulle zou kom eet. En so dikwels as wat hy daar voorbij gegaan het, het hy dan afgedraai na haar huis toe, en het hy een brooikie daar gaan eet. En die rijk vrou sê toe vir haar man, My liewe man, kyk, ek sien dat hier die man, hy apartgestelde man van vader Jave is, wat geduurig by ons voorbij kom ons maak toch een klein omeerde boekamerkie, en laat ons vir hom daar het bed in en een tafelkie en een stoel, en een lampie ook by neersit. Wanneer hy dan so kom na ons toe, dan kan hy somme daar intrek en daar bly. En toe op een dag, het Elisa en sy dienaar gehaasie, wat nou weer vir hom altyd gehelp het, soos wat hy vir Elia gehelp het, het hulle nou weer daar aangekom, En toe het hy nou sommer sy intrek gemaakt daarboe in die boekamerkie. En hy daar op die bed gaan le. En hy sê toe vir Gasie Gehasi, gaan roep een bykie hierdie soenambitiese vrou vir my. En dan vraag hy vir haar. Wat kan daar wees wat vir jou gedoen kan word? Kan daar vir jou een goeie woord gedoen word by die koning of by die leeroverste? Want sien maats, Elisa had gesien al die moeite wat sy gedoen het vir hom en vir sy dienskneg en al die geld wat het hulle moes gekost het om daar die kamerkie daarboven om aan te bou, en nogal een bekie in te sit met een stoel en een lampie en alles wat hulle nodig het vir hulle te gee. En sy sê toe vir Gehasi, Meneer, ek woon onder my volk. Met ander woorde, ek het alles wat ek nodig het. Alles is raag. Jy hoef nie daar oor bekommerd te wees nie. En Gehasi het toe nou vir Elisa kom sê van dit. En Elisa vraag toe vir Gehasi. Wat kan dan dan vir haar gedoen word? En Gehasi antwoord toe. Voorwaar, die arme vrou en haar man het geen sene. En haar man is al oud. En Elisa sê toe. Roep haar en ga sy gaan roep haar. en toe sy in die deur kom staan, toe sê Elisa vir haar, vrou, solke tyd, oor precies een jaar, sal jy, een sienkie omhels, en sy sê toe vrom, ach nee meneer, man van jawi, dit kan nie so wees nie, moet nie vir my jok nie, en die vrou, het toe so waar swanger geword maats, Sy het toe een sienkie gekry precies oor een jaar soos Elisa gepraat het. Maar toe die kind groot was het hy op een dag uitgegaan na sy papa toe en na die maaiers toe. Dit is nou waar die mense is wat die oeste van die lande afhaal. En toe hy by sy pa kom toe sê hy vir hom Oh papa, my kop, my kop! En toe hy sê toe vir sy dienaar vat om na sy ma toe, en die dienaars vat om toe na sy moeder toe, en hy was daar op haar knie, to die middag toe, en toe het hy gesterwe, o maats, kan julle dink hoe hardseer was hier die vrou, sy het nooit een kind gehad nie, en toe skielik, toe gee vader jawe vir haar een kind, vir alles wat sy gedoen het, vir Elisa, en vir Gehasi, maar sy het toe opgeklimt, En hierdie seen in se kamer gaan neerlee op sy bed. En toe sy uitgaan, het sy die kamer toegesluid. En toe roep sy na een man en sê, Ach my man, stuur toch een van die dienaars met een van die esels, dat ek gauw na die man toe kan gaan van Jawe, wat altyd hier kom bly, en dat ek kan terugkom ook. En hy vraag toe vraag, Waarom gang jy vandag na hom toe? Dit is ons nou nie maandsverneuwing of sabbat nie. En dit is ons nou nie nodig dat jy gaan nie. Maat, ek vermoed dat sy nie vir haar man gesê dat die sien gesterwe het nie. Want sy wil eers kyk of sal Elisa haar nie help om haar sien weer levendig te maak nie. Maar kom ons hoor wat gebeur nou verder. Sy sê toe van man, ach moet nie bekommerd nie wees, jy nou maar geris. En sy sal toe die eeselkie op en sy sê toe van haar dienaar. Jaag, en gaan vinnig voort, en moet nie ophou in die reine, behal was ek vir jou sê. En sy het dan weggegaan en by die man van jawe aangekom op die berg Karmel, dit is nou Elisa, en so dra Elisa haar sien, op die oomblik, toe sê hy vir gaasie, kyk, daar is die Tsunamitise vrou, loop nou na haar toe, en vraag vir haar, of dit goed gaan met haar en of dit goed gaan met haar man, en of dit goed gaan met haar kind. En Gehas het so gemaakt, en sy sê toe vir hom, Goed! Maar toe sy by Elisa kom, boe op die berg, gryp sy Elisa sy voete vast, en Gehas het aangekom om haar weg te stoot van Elisa af. Maar Elisa sê toe, Losar, laat haar staan, want haar siel is bitterlik bedroef in haar. En Javie het het vir my verberg en my dit het, het meer gedeel. nie. Javie het my nie vertel wat met haar gebeur het nie. Maar los haal, laat sy nou maar hy by my voete sit, want dit is Javie se wil. En die vrou sê toe vir hom, Ach my meester, het ek gevra dat hy vir my een sien moet gee? Het ek nie gesê, moet my nie mislein nie? Moe nie vir my jok nie? En toe Elisa nou sien wat aangaan, sê hy vir Gehasi, sy dienaar, Gehasi? gort jou jippe, en vat my staf in jou hand, en gaan dan, en as iemand oor jou pad kom, moet jy hom nie groet nie, en as hy jou groet, moet hom nie teruggroet nie, en le my staf dan op die gezig van die sien. So maats, Gehasimus nou die staf vat van Elisa, en dit op die sien, wat nou gesterwe het, sy gezig gaan neersit, bo in die kamerkie, waar hy altyd oorblij, by die vrou en haar man. Maar die soenamitiese vrou sê toe vir Elisa, Elisa, so waar is wat Yahweh leef, en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie, ek sal nie hier weggaan nie. En Elisa het toe opgestaan, en hy het toe nou maar achter haar aangegaan, want sy wou nie hee, dat enige iemand anders te saam met haar moet gaan, as Elisa self nie. En gehasie het voor hulle uitgegaan, en hy het die staf op die gezicht van die sien gesit, nes Elisa vir hom gesit, maar daar was geen stem en geen opmerksamheid nie. Met ander woorde maats, die kind het nog nie teruggekom leven toe nie, hy was nog dood. En toe Gehasi nou sien dat die sien word nie levendig nie, gaan hy toe terug en hy sê toe vir Elisa op die pad, die sien het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die sien dood, neergelee op sy bed. En Elisa het ingegaan en hy die deur achter hylle twee toegesluid. En toe begin Elisa tot jawe bid. En toe hy klaar klaargebid het, toe klim hy op en hy gaan lee op die kind. En hy sit sy mond op die sienkiese mond. En hy sit sy oe op die sienkiese oe. En sy handpalms op die sienkiese hande en handpalms. En hy val op hom neer. En die vlees van die kind, die lichaam van hierdie kind, het onmiddellik begin warm word. Nou maats, is dit nie een groot wonenwerk nie. As iemand ons doodgegane, dan kan hy ons nie weer som net levendig word nie. Dit gebeur nie. En hier het Yahweh een wonderwerk gedoen dier Elisa. Want Elisa het nou vir Yahweh gevra vir hierdie wonderwerk, om hierdie seen weer wakker te laat word, en dat hy nie sou dood wees, dat die vrou nou nie meer een seen sou heen nie. So toe het hierdie seen se lichaam nou weer lekker warm geword, dat hy warm voel soos ons altyd voel. En daarna het Elisa een keer in die huis op en af geloop, met aan woorde heen en weer, en toe klim hy weer op, en val weer so op die seen neer, en die seen het 7 keer genies, A tisjo, a tisjo, a tisjo, a tisjo, a tisjo, a tisjo, en nog een laaste keer, a tisjo, en die volgende oomlik, Toe maak die sien sy oorhoop. Toe lewe hy. Wonderlik. Toe roep Elisa vir Gehasi. En hy sê vir haar. Roep die synomitise vrou. En nadat Gehasi die vrou geroep het. Het sy gekom en Gehasi sê vir haar. Jy kan maar jou kind gaan optel. Tel op jou sien. En die vrou het toe ingegaan in die kamerkie. En sy het voor sy voete geval. En na aarde toe gebuigd en sy het haar sien opgetel en uitgegaan. Sien jylle maats, as ons vertrouw op vader Javie, sal hy ons altyd uithelp. En hierdie sien het gesterwe, en het weer levend geword. Kan jylle onthou van iemand anders, wat ons jylle al van vertel het, wat ook gesterwe het, en toe weer levendig geword het? Ja, Javie Shua, toe hy op die aarde was hier by ons mense, het die mense hom gekruisig, en toe het hy weer opgestaan, uit die doodheid, hy het nog gedink dat hy dood is, en die volgende oomlik, toe kom hy daar uit die graf uit, na drie daag. Wonderlik, dit is moendlik. As ons harte betuimel doodgaan, omdat mense ons harkies so seer maak, beteken dit nie, ons harkies moet so doodbly nie, en ons mag nie meer liefwees vir mense nie. O nee, Ons harte moet weer levendig word. Ja, ons moet uit die doodheid opstaan. Want as ons hartie so seer gekry het, dan moet ons net na Joshua toe gaan. En ons moet met hom gaan praat oor ons hart wat so seer is. En as ons miskien nog kwaad is ook vir die persoon wat jou hartie seer gemaakt het, dat vader ons sal help en dat ons die persoon sal vergewe. En as jy die persoon vergewe het, dan sal jy somme voel jou harkie word weer bly en vol liefde vir daar die persoon. So daar kan jylle nou een groot geheim sien van hoe om jou eie harkie weer levendig te maak. Jylle moet mooi bly en onthou hier die les maats, want ons wil nie dooie harte heenie, ons wil een levendige harte heen, so ons, Yahshua, ons kan kom haal en in ons harte kan bly, Wonderlik, nou maak, praat met Joshua oor jou hartseer, praat met om as iemand jou hartie probeer dood maak het, dat hy jou uit die doodheid sal ophelp en jy sal sien, jy sal lewe.